Jó reggelt, srácok! Sziasztok! Remélem mindenki hal. mindenki mindenkit minden platformon. Elvileg jól be van állítva, de hát a franc tudja. Nálam az Explorer fut. Jó reggelt! Milyen Explorer? Milyen Explorer futtálod? Hát ez még ez a... Hmm. Jó reggelt, Neryana! Jó reggelt! Nice man! Jó reggelt! Botond Jó reggelt! Avantgarde zsömle! Avantgarde jömle. <sus> hát igen! Azt adom, az Metál. Így van. Egy jó név. Jó reggelt Réka, jó reggel, Zsani. Remélem mindenki itt van. Na hát, gyönyörű nap van. Azt Ma is. Gyönyörű. Március második. Azért most oda, kell -e, fagyott, oda, oda kellett... Oda kellett... Olyan dereskid majd... minden, és ilyen fagyott deres. Tehát fagyott szerintem, deres? Szerintem este azért így repkedtek még talán a minuszok. Pedig most azért tök jó idő van. Csőd, Képzeld el, hogy ma 88 éve mutatták be a King Kongot New Yorkban először. Uh, 88 éve? 88 éve. És uh, csak annyira érdekes hozzáfűződő a ehhez, hogy a Mai Tyson egyszer 10 ezer dollárt szeretett volna fizetni. Elment a barátnével az állatkertbe, hogy kívülsön egy... Fú, nem King Kongot várjál, nem Gorillát? Gorillát. King az? Kongot. Igen, jött oda. Ilyen a King Kong. Hogy hogy így Hát a King kong -os. Úgy beszél. Nem tudtad? A Mike Tyson-nak ilyenki... van, ja. Nem tudtad? Nem. Ó, pedig... Nem gyakran beszélgetek. Ja, jó, hát nyilván én is az ilyen esti egymás fölébe duruzolunk Mike Tyson-nal miatt tudom csak. Na igen, és az történt, hogy az állatgondozó oda ment, hogy ő 10 000 dollárt most azonnal fizet, csak hat box, jön össze egyet a, Aha. a gorillával. Az itt nekem lettek volna kérdéseim. Tehát, hogy oké, okay, hogy nagyon erős a Mike Tyson, az hogy, hogy? Tehát, tehát ott képzelni, hogy beveszi a kesztyűt, és akkor oda megy a majomhoz, és akkor egy majom az milyen arcot vár, <gül> mi, mi van, Még nem tudom, a majom szerintem hogy nem tartaná be egy az etikettet, a ring etikettet, tehát hogy Mike Tyson így föltenni a kezét, vagy nem tudom, akkor nem jönne be a bíró, hogy oké, okay, oké. Okay. Ez az, de milyen bíró? George, új, hát. Lehet, hogy kellett volna egy <gül> hát, hát, hát, hát, kell majom bíró. De nem, mert az is akkor el, el, teljesen elveszítette volna ott a fonalat. Mert egy, egy emberi bíró, és akkor az így, hogy mondod a majomnak, hogy vissza, vissza, vissza, <gül> de, tudod, <gül> vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, amikor vissza, de már a vissza, a vissza, vissza, vissza, a vissza, és vissza, vissza, tudod, de vissza, vissza, vissza, vissza, vissza, de az olyan az hogy... Miért? Ez olyan kedves dolog, nem? Mármint az ölelgetős? Aha. Hát nem kedvesség, hogy Hát az, hogy ölelgetős. mutatja, hogy, hogy, hogy a, vége, a, a nap végén mind a, mindannyian emberek vagyunk. kivéve a majom. Igen. <gül> és azt te adja az ölelgetőt Mike tájzonnak, hanem beleveri a pörd. Igen, és akkor gondold el, hogy tényleg így, így ezt az egész helyzetet, és akkor így le, leüt neki a Mike Tyson, és akkor így mondja, tudod, hogy kezdődik minden kocsmai verekedés, melyik három szóval. Mi van, mi van, mi, mi van, van, mi van, a. van, a Így a, a majom. Nyilván nagyon hogy... sok kocsmai verekedésben voltam benne életem során. Igen? Igen, ha én. Aj, Lát, látszik rajtam, nem? Olyan, olyan kocsmai verekedés betyár vagyok. És hogyha most így feljött a, a kocsmai verekedés, a, ezen a héten nagyon sok kiakasztó és olyan dolog történt, amit mindig Amerikából szoktunk hallani. Igen. Az az egyikhez pont egy nem kocsmai verekedés, hanem ez egy teljesen más dolog, viszont magyar. Ez egy cirkuszi verekedés. Nem, viszont ez egy magyar éttelmi. dolog. Az, te vagy az éttermi. Nem mindjárt mondom a, a dolgot. A lényeg az, hogy Melkoson szúrt egy 46 éves férfit a lakótársát vecsésen. 36 Igen? éves áldozat életveszélyes süléseket szenvedett szenvedett, közölt a Pest megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség honlapján olvasható szerint a két férfi együtt dolgozik, pénteken italoztak, majd összevesztek azon, hogy kigondoskodjon az elfogyott vodkáról. De már nincs még a sztorinak, csak itt hogy már itt egy kicsit álljunk meg. Tehát, hogy azon vesztek össze, hogy kimenjen el a vodkáról, mert elfogyott. Annyira összevesztek ezen a dolgon, Igen. hogy az egyik fogta, és melkason szúrta a másikat. Igen. Tehát ez az teljesen normális reakció. De hát én megyek. Én, én akarok fizetni a PM. Nem, én megyek. E -m -m. Jó, várjál. Melkason szúrta az illető, és kibékültek. És tovább továbbittak. De ez, ez is álljunk meg. Újabb álljunk meg. Értem. Tehát, hogy jó, jó, igen? Me Melkoson és akkor, így, bocs, nem direkt volt, vagy, vagy ne haragú, vagy, vagy nem tudom, hogy zajlatott. Ó, lehet, bátja, mert, nem így gondoltam. És, vagy vagy egyébként benne maradt a kés, és akkor így, mint a, a piszkos Föld a kapitány, mondtam valaki olvasta, az is ott a hátában maradt a kés, aztán az ott jó helyen volt. Aha. De de nem tényleg, tehát, hogy így benne voltál -e a kés, vagy kihúzt, és utána továbbítak, majd a harmadik ott ér. talán nem volt az a mélyre szúrás, nem? Hát figyelj, azért abból kiindulva, hogy aztán a harmadik mondta, folyamatosan vérzel, nem kéne valamit csinálni, csak kihívták a mentőket és életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba az illetőt, csak hogy itt mondta, itt a kocsmai verekedés, tehát, hogy ilyen is van, és ez Magyarország, ez originális. Ó, de várják, hogy ilyet én is tudok Magyar sztori, hogy tényleg, tehát, hogy belétszúrom a kést, és utána kibékül, hogy nem úgy volt, nem olyan, mint egy kis pofom, vagy valami, de perkason szúrt, Na mi az te, te sztorid? Ilyesmi? Oh, hasonló, hasonló. Ez is a... Most már talán lehet, hogy több mindegy hete történt, de perti rendőrségnek ö, meg kellett fognia egy férfit, mert rátámadt egy nőre. Ez így is... Így, így, így nem egy olyan durva dolog. Ki tudod-e találni, hogy mivel, mivel, mivel támadt rá egy nőre? Most gondolom azért, mivel itt hoztad föl a piritosba, azért gondolom, hogy valami itt szonyat idiótosággal. Várjál, gondolkozok. Mi, mi az, ami nagyon idiótosággal? Ezzel akarta megütni a nőt? Ezzel támadt rá. Ezzel támadt rá. Oké, okay, ez mondja, hogy egy Tök jó. <gül> <gül> Nem kutyával? Nem. Segítek, fegyverről van szó. Jó, hát figyelj, a kutya is lehet jó ezekben <gül> a fegyver. Ne viccelj. <gül> Várjál, még, még, még valami nem tudom, antibiotikummal? Nem, nem egy rendes, egy fegyverrel. Yeah, de az is fegyver. Nem tudom. Ö, még hokiütő. Nem. Akkor nem fogom tudni. Lángszóróval. Ú, mert a GTA jutott eszembe. <gül> <gül> Igen, de tudod, azt azért ugye elkér, tehát, hogy, már az is, hogy valakinek van otthon lángszórója. Nyilván kinek legyen otthon lángszórója, mint azoknak a, az embereknek, akik utána egyébként a feleségükre vagy a nőre támadnak rá vele. De tényleg, tehát, hogy ez így, de azért azt tudjuk, hogy a lángszóra az nem olyan, mint egy öngyújtó. Tehát azért az, azt fel kell venni. Tehát az, az ember azért, amíg azt felveszi, meg úgy elindul érte, azért ott van egy kis idő, hogy megnyugodjon, és eldöntheti azt, hogy ne egy lángszóróval induljak az asszony ellen. Meg egyébként tehát kíváncsi lennék, hogy milyen, milyen környezetben támad rá lángszóró. Tehát, hogy így a, felvitte a Izzi a lakására, és akkor rá akarta beszélni, hogy ott megtörténjen a az öröm teljes pillanat, és amikor a nő azt mondta, hogy elők ja, kapta a lángszorót, és így... De várjál, ez is, ez, ez magyar? Nem nem nem, ez nem, azért. nem, nem, nem, nem, de, de uh, Afrika valahol, azt hiszem, Pert, vagy Dél-Amerika. A másik kérdésem a dolga kapcsolatban, lehet, hogy én, én származok túl jó családból, de miért van ott bár... van otthon bárkinek Tehát, hogy ő, Ez tudom? nem olyan, mint egy fakanál, vagy egy érted, egy kis lehet, hogy szüksége volt rá. Lehet, hogy gyakran kell lángszórózni a munkájában. Elképesztő. És... Lehet, hogy lángszóró És amúgy... <gül> Igen, az. Lángszóró dizájner. És... és amúgy történt az esetből valami? Tehát, hogy akkor... Na megfogták a, a csávót, a nő azt hiszem nem lett vele komolyabb baj. Viszont, viszont volt egy, egy intőjel, amit a, a, a nő Szokták mondani -e. észrevehetett volna, vagy lehet, hogy észre is vette, csak nem volt ideje reagálni rá. -re. Vannak ezek a plázacicák, tudod, akik nagyon sokat szoliznak, mert az, az, az őket hívják ilyen nagyon csúnyán pirított ribancnak. Aha. Hát ez most majdnem az volt, csak nem a szolítól. Igen. De, de volt egy, egy, egy ráutaló jel, hogy a, a barátunkkal nem minden... Disznóvágásnál jól jön a az azt mondja. Azt Igen. Tényleg, lehet, hogy disznót okay. vágott És úgy volt vele ez a rohadt disznó nem, akar, nem akarja. De mennyire kell elleteműdnek <gül> ahhoz, hogy, hogy valahogy ez eszed, te vala a jön eszedbe? De jó a kérdés, jó a kérdés. Tehát, amire ami itt ki akartam térni, hogy volt valami, ami ilyen ráutaló, ráutaló jel volt, hogy Dagiás úri emberünknek a homlok a közepén van egy orok. De ez hogy lehet? Nem is lehet, nem? Tehát, hogy elméletileg, akinek ilyen önkényuralmi, meg ilyen jelek vannak jól látható helyen, azt egyből egyből, atya úristen. Nem ez csak egy ilyen rekonstrukció. Ja, tehát nem hogy... ez a, muszat... van egy ilyen kép, ami... Ez nem, a, ez nem az emberünk, de hogy ez így a... Jó, De hát ő, túl sok dokumentumfilmet nézett ezek szerint, ahol a náci égették a, a dolgokat, embereket, és akkor gondolom, neki is ez jutott eszébe. Ezért nem szabad túl sok dokumentumfilmet se nézni. Most Ausztrália. Ausztrália. Pedig azt hinné az, az ember, hogy az... ilyen felvilágosult Jajaja. környé. Mondjuk az Ausztráliában, ahol a fél ország égett, vagy a franc ugye még lehet, hogy mindig ég belőle valamennyi, ott valaki lány szaladgál az utcán, hogy... Jó, hát ott tényleg szoktak lenni azért bozott tüzek, de még mindig arról nem az jutna eszembe, hogy akkor én is a... 40 év körüli, 175 cm magas, fehér sfasztika van a homlokán a, a támadáskor. De egyébként ez mekkora ötlet, ha ki akarsz menni és le akarsz valakire támadni, akkor valami nagyon-nagyon rádutaló dolgot rajzoljál magadra. Tehát egy fehér svastikát a homlokot közepére hazamész, azért a, a vízfestéket letörlöd, ja, és keresik tovább. <laughs> ja, értem, tehát ez olyan kiegészítő, mint például az amerikai focisok, hogy befestik a szemüket, hát a ninja kötnek egy ilyet, akkor a, neki meg az, hogy akkor a a fehér, a, a fehér svastikát a, a homloka közepére. Atya úristen. Ja, Isten. De nem hogy -e most olvasom, hogy az utcán történt, tehát hogy Miért? Ami megint felvet kérdéseket. De igen, tehát, hogy egy ilyen drog nem mindegy, hogy hol történik lakásban, vagy utcán, vagy bárhol, aki itt. De, de, de, de nyilván, hogyha, ha, ha otthon történik, akkor még úgy el tudom fogadni, hogy, hogy ott van valahol a lángszórója, és utánja, utána nyújt. Tehát akkor a, a barátunk lángszóróval kézben ment kez utcára, hogy keresse magának valakit, akit megpiríthat. Jó, hát neki így hatott a korona, nem tudom. Tehát, hogy így... Az teljén, agyára ment. agyára ment, teljesen. Egyébként minden. azt hiszem, nem fogták még el. Még tovább, például. Ha van róla bármi információtok, szóljatok az Ausztrál rendőrségnek. Igen, ha a látjátok, nyugodt, hogyha kint futkározik valaki lángszorol, és meg akar gyújtani akkor. És forog szóval. keresztül a, a homlokán. Vagy, vagy esetleg egy ilyen elmosódott fehér paca, mert ezt már megpróbálta leszedni. Ausztrália. Ja. Az egészben ez lett meg. Na. ez meg. De egyébként nem is lángszóró volt, csak egyébként is olyan meleg van Ausztráliából, hogy azt hitték. Egy kicsit nem ennyire elvetemült, de szintén elvetemült. Nem tudom, hogy te ismered a bas.hu-t. Túl, ó persze bas. Nehogy már. Igen? Meg. Persze. Hát a, ugye, aki nem vagy elmondod, hogy aki nem tudja mi az a bas. Nyugodtan, mert nem úgy belekezdtél. Hát a, a bas.hu az, ha jól, ha, én, ha jól emlékszem, és te is arra basra gondolsz. Nézdétek meg, bas, bas, az, a, az ilyen, ilyen chatlogok. Chat logok. Vicces chat logok Igen, de ez még inkább a, a messenger korábban. Nem a facebook messenger, hanem a... a MSN messenger, meg IRC-ről, meg ilyenek. Igen, igen, igen, így van. Folytasd. Tehát, hogy ennyi? Jó, tehát igen, és itt gyűjtik össze azokat a beszélgetéseket, amik így ilyen nagyon viccesre fordulnak. Én mai napig nagyon szeretem így egy kicsit olvasgatni, mert nagyon jó sztorik vannak. Zseniács egyébként, tehát már azokban az időkben is jó volt, azóta meg nem tudom, hogy mik kerültek meg Nagyon nem újítják már szerintem, Aha. tehát hogy nagyon sokat feltöltöttek, de én azt látom, hogy már ilyen újak nem kerülnek föl. Tehát uh -huh. ez, de az érdekes, hogy mai napig él az oldalt, tehát hogy valaki Aha. ezt fizeti utána a dolgot. De Valaki föntartja a domain meg a, a szervet. majd nézzétek, és ebből összeszedtem öt szösszenetet, amit amúgy amit, nagyon megállt, a szemem. Elkezdjük? Nyugodtan. Jó. Ki lehet, hogy ismerem őket. jó, barjor. Pillanat, kimegyek, mert rágyázzuk az epre. re rá, mi porcokkal leszünk. Porcokkal, igen. igen. ezeket ismerem. Ezek örök klasszikusok. Igen, de ez, a, ez, ez hatalmas. Most láttam, hogy jön ki a Reason 4. Az mi? Az egy dolog, amivel zenét írok. Annak az új változata, és nagyon durva lesz, de félek, hogy egy csomó dolgot elrontanak benne. Ja? Nekünk néro van. Jaj! Ez, ez nem, nem, nem erről van szó. Talán akkor úgy fogalmazok, amivel zenét szerzek. Az olyan, mint a DC++ amivel komponálok, baszki. Mit csinálsz? Ebben minden benne volt, hogy Nero Igen. zenét írok, meg a DC++. Tehát, hogy ó, létezik még? Nem hiszem. Bár a franc tudja. Egyetem van, aki emlékszik arra itt, hogy mi ez a DC++, mert most ilyen boomerek vagyunk, és mi emlékszünk rá, de... Igen. DC++. Van, van bárkinek fogalma, hogy mi volt az a DC++? Én nem is tudom, hogy működik. Ne, nem a Discord Plus vagy... Az. Amivel komponálok. Komponálok. Na várjál, harmadik. A Windows nem ismeri fel a pendrive-on. Milyen Windows? Nem tudom. Jó, jó, de mit ír ki, miután elindítod a gépet? 98? XP, NT? Millenium? Nem tudom, olyankor mindig elmegyek kávét főzni. <gül> És tényleg azért, azért ott volt egy jó pár perc, amíg ezek elindultak. Aha. Tehát, hogy nem az volt, hogy bekapcsolod, aztán 10 másodperc, nem az itt, itt Még van, létezik van, hála az égnek. Panyák! Mi a baj? Nem bitted ki a kukát? Nem vittem ki a kukát. Na hát, mindig. majd a Jó? nincsen nagyon te. DC plusz Na jöhet a negyedik. Végre hazaértünk Bécsből. Majdnem megfagytam a kocsiba. Kabátba fagyoskodtam végig. Fűtés. Apa nem akarta bekapcsolni, ne olyan megromoljon a szalámi haza felé. <gül> <gül> tehát tényleg... Önyörű szép idő. Igen, tehát hogy... <gül> <gül> Oké. <Okay. gül> Jó. Van még... <gül> Igen, egy utolsó. Ki tud olyan progit mondani, ami megjegyzi a lenyomott billentyűket? Válasz? Microsoft Word. <gül> Oh, jó De, regbes! Így van. Ezt, ezt mindenkinek is fél És hát. van. van egy extra, ez múlt héleten hangzott el a kedves barátnőm szájából. Pillanat, pillanat, mindjárt meghalok Candy Tudod, mit <sacht> tudom, én kijöttem a fürdőbe, fürödtem, <sacht> és mondja, hogy mindjárt végzek, mindjárt meghalok Candy crush -ban. tudod, és így leültem, és akkor így gondolkod, az éj basszus olyan, mint Chuck Norris. Ő még Candy Crush-ban is meg tud halni. <gül> és kérdeztem, hogy, és ezt hogy gondoltad kivitelezni? Tehát, hogy így, hogy? Mert oké, okay, hogy van olyan játék, befutsz az emberek közé, és akkor Ez tudod... Candy Crush extreme. Igen. Ő meg tud halni, így én gyakorlózom. Zeni jár. Édes, Úgyhogy, Na, hát ilyen, az ilyen aranyköpéseket vagy Igen, igen is. és ez, ezek a tényleg el tudja vinni az időt, és azért jókat lehet nevetni ezeken ja. a basson. És azért a belegondolás, azért mennyit fejlődött azóta az internet. tehát hogy így... Na, Okosabbak nem lettünk? Hát nem. Pláne, hogyha lángszóróval rohangálunk az emberek között. Igen. Úgyhogy, ja. Ausztráliában. Na, de akkor egy kicsit komolyabb témákról, hogy beszéljünk. Hú. Még. Szerintem több mint egy hónapja felírtam ezt a témát, csak aztán mindig, akkor... el, mindig én izé nyomom a témát. Akkor nem beszéltünk róla, aztán ugye elsikadt, de most lett egy, egy fejlemény, ami miatt így gondoltam, hogy ha ah, most elővehetem és beszélhetek róla. Na no csak. Hallottál-e arról, hogy Solar hekkelés? Szolár Wind hekkelés. Uh -huh. Én erről semmit nem tudok. Tudom, nem lett meg, de ne, a... Nincsen ezzel semmi gond. A többség nem hallott róla semmit. Kérlek szépen, ez a, az amerikai államaparátus, és minden, majd elolvasom, állam államaparátus, és nagyon-nagyon-nagyon sok ö, ilyen Fortune 500 cégnek ad ö, hálózati menedzsment szoftvert. És ö, tavaly év végén kiderült, hogy ez bizony meg lehet Méghozzá állítólag orosz és vagy kínai hekkerek által. De még tavaly nyáron. Igen. És azóta benne voltak olyan rendszerekben, mint az amerikai államkincstár, az amerikai védelmi minisztérium, az amerikai állami, nem tudom, state department, a, a, a homeland security, és, és ilyenek, meg egy csomó cég. Tehát gyakorlatilag 33 ezer kliensükből a felét érintett. Tehát olyan barátok köst is 16500. És ö, ezek ilyen nagy állami aparátusok Így igaz, így igaz. És bejutottak. És, ö, és, ö, és az akkor még nem tisztázott, hogy ez orosz vagy kínai. Nem mint nagy, nagyon nagy... Még nincsen tisztázza teljesen, mert még most, folyik, lenne, most folyik így az utánajárás. Valószínűleg mindkettőnek volt bejárás ebbe a dologban. És mondom, egy fél éven keresztül ezek a, ez a probléma megvolt, mert az egyik ilyen update package-üket megfertőzték útközben, és úgy update fel a szoftvereket a, ezeknél az entitásoknál, hogy már benne volt a, a, a gonosz kód. Oké, okay. itt több kérdés is felmerült hirtelen bennem, hogy egy ugye itt amerikai cégeket, és meg amerikai dolgokat fertőzt. Meg állami dolgokat, igen. De miért, egy Amerika miért bízik meg egy szoftver, meg ebben a dologban, ami így egy orosz vagy egy kínai. Tehát... Nem orosz és nem kínai, tehát ez egy amerikai szoftver. Igen. Csak betörtek az orosz vagy egy kínai hackerek. Igen. Én... igen. Megfertőzték a, a, a, a frissítési fájt. Igen. És ezáltal mindenféle ilyen access nyertek, belépést nyertek ilyen-olyan rendszerekbe, és onnan próbáltak ugye tovább menni, és minél több információt begyűjteni, és állítólag elég sok mindent begyűjtöttek, és eléggé szabad kezük volt ezekben a rendszerekben. Benne voltak például állítólag a amerikai áramhálózatnak a rendszereibe. Állítólag csak az üzleti részébe voltak benne, de Tudod, ez a... Oké. Okay. nincs ezt mondanám, hogyha éppen föltörték volna az egész államaparátusnak a minden rendszerét. És megmondom, tehát, hogy rengeteg, rengeteg nagy cég használta ezt a solarwind Nyilván azért, mert megbízható hírében állt, és, és mindenki úgy volt fele, hogy ha ez Törre, ha valami nem. működik, akkor ez működik. És, és gondolom, most rengeteg olyan információhoz jutottak. Igen, amiről még azt sem tudják, hogy mihez mert nyilván a, miután lemásolgattak, meg mindent ott eltüntették a, a nyomaikat, amennyire lehetett. Ez az, amit most egyébként ugye ö, próbálnak kivizsgálni, már így január óta. És ö, a, az új információ az, ö, az onnan jött, hogy a SolarWindazi publikussá tette, hogy honnan indult ez az egész feltörés. Ö, tehát, tehát, hogy még egyszer, ez a, ez a network managementes szoftver, ez, ez 33 ezer legnagyobb állami és, és magánkézben lévő amerikai cégnél futott, akiknek ilyenre szükségük van. Világos. Tudod, hogy történt van? Általában az ilyen feltörések úgy szoktak működni, ami ilyenek, ami uh -huh. nagyon-nagyon ilyen gyerek problémái uh -huh. egy, egy, egy, egy szoftvernek és mindenre gondolnak a legdurvább, leghajtekebb feltörések, és mindig Igen, elfeled... hogy így sötét szobában ülnek 300 izé, igen, ilyen misztán robotos hacker, és írják be, hogy Terminál Access, SSH 0013. Ilyen enigma kódok, meg hasonló, és közben meg általában mindig elfeledkeznek egy gyerek problémáról, és jól érzem, hogy itt is ez lesz. Ó, jól érzed, jól érzed. Szóval a, a, az egész feltörés és betörés, ez, ez onnan indult, hogy egy gyakornok véletlenül az egyik szervernek azt a jelszót adta, hogy SolarWinds 1.2.3. egykettő 3 Wow! <gly> és innen indult az egész. Wow! <gly> azért, az, azért az mennyire cink, hogy, hogy az egész amerikai gazdaság és minden mögött futó ö, hálózati menedzsment szo szoftvernek a feltörése az ott kezdődik, <gül> egy kibaszott <gül> <Szoftály> <gül> egy kibaszott 18 éves gyerek, aki fizetetre gyakorlaki munkára van ott gyakorlatilag, az, az valamilyen szervernek a jelszolát elnevezte SolarWinds 1-2-3-ra. Én értem azt, hogy van ez a mondás, hogy tudod, ha valamit el akarsz dugni, akkor hagyd elől. De az ennyire <gül> Igen, tehát ez nem hiszem, hogy a nemzetközi hackerfronton ez így működik. Elképeszt. És az a baj, tudod, hogy itt itt az emberek sokan azt hiszik, hogy jaj, itt ilyen adatok vannak, meg ilyesmi, azért itt olyan adatok vannak, amivel egy cég, egy, egy állam simán megdönthető. Tehát, hogy Persze. itt nem, nem itt olyanokról van szó, hogy itt lementem a boltba, és hogy kiraktam az. Meg megvan a Jeff Bezosnak a születési dátuma. Akár, vagy például a kedvenc palacsinta recept, Tehát, hogy itt, itt olyan dolgok vannak és azért tudni kell, hogy Oroszország és Kína azért mindig elérel járt ezekben a dolgokban, és pont nagyon érdekes, hogy manapság néztem egy dokumentum dokumentumfilmet erről, hogy az amerikaiok ugye a második világháborúban, meg egy kicsit már utána, hogy elkezdték az atombombának a fejlesztését, mm -hmm. hogy ez hogy lehet, meg, tehát ki akarták ezt az egész dolgot, és több millió dollár költöttek rá. gondold de hogy úgy volt, hogy azok a tudósok, akik dolgoztak az atombombán, azokat így teljes titokba kellett nekik egy ö, olyan létesítményt, ahol tudnak dolgozni, teljes titoktartás, meg minden, és több millió dollárba került ez az egész. Uh -huh. Hát az oroszok meg pár ezer dollárból, szerintem egy ezer dollárból fogtak egy kémet, és kiküldték Amerikába, és beépült ebbe uh -huh. a csoportba, hogy akkor ő is kutató, vagy akár a, megfizettek egy amerikai kutatót, aki erről beszélt, ezer dollárt fizetteknek, és elküldte az összes folyamatosan jegyzetelten az oroszoknak, Aha. hogy mi a mi helyzet az atombombával, hogy kell összerakni, és mire kész lett Amerika az atombombával, és felállt hogy azt mondja, hogy itt van nálunk az atombomba, akkor mondta az oroszok, hogy a ja, ja, mindjárt készen vagyunk is. Tehát, hogy több millió dollárt költesz valamire, és azért érdekesek, ez a, azért jön ide ezek uh -huh. ez a szoftveres dolgokhoz, mert költesz egy kutatásra, egy szoftverkutatásra, vagy bármire iszonyatos pénzeket beleölsz uh -huh. és itt valaki most egy csetre nem is még ingyen rájutott. Valaki, valaki lusta volt és beírta, hogy a, a, a jelszó az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8. Igen, tehát hogy itt azért ezek nagyon durva dolgok és egyre jobban felvetődik az a dolog, hogy mit tudsz titokban tartani és hogyha van egy céged, nem kell itt nagy dologra gondolni, de minél nagyobb egy cég, ugye annál többet Kecsegtető kell egy, hogy... egy kicsit trükközni kell uh -huh. ezzel, egy kicsit trükközni. Mindenki trükközik. Ja, ezzel nincs kérdés, csak az abban, hogy ezekkel a kis trükkökkel is le tudsz bukni. Uh -huh. És mondom, itt ez a legdurvább, hogy több millió dollárt költesz egy szoftverre, és utána azt fogják és lehúzzák, és ennyi. Ja. És ugye ez hogy durvák ezek a ezek a felhők is, meg uh -huh. ezek a durvák. Ja, fel, a felhőt azt mindig el, el kell mondani, hogy a felhő az nem a felhő, a felhő az valaki másnak a számítógépe. Jó, igen. Senki nehézje azt, hogy tényleg a felhőben. Igen, de ez nem egy ilyen mitikus dolog, ez valaki másnak a számítógépe. És mit gondolsz, hogy mi fog akkor ebből az egészből kisülni, vagy hogy hogyan lesz ez a... Szerintem a... rohadt ipari kémkedés volt az egész, és az ott összeszedett információk kínai állami illetőségű cégeknek a gyártósoraira, menedzsmentjébe, akárhova jutnak el, hogy az alapján vigyék tovább a dolgaikat. Illetve nyilván a, a nemzetbiztonsági oldalról, pedig, hát azt meg sem tudom tippelni. Tehát, hogy nem hiszem, hogy most hirtelen ilyen iszonyatos háborúk lesznek, de például, hogyha mit tudom, olyan információkhoz hozzájutottak, hogy... A, a, az amerikai konzulátus és a, mit tudom én, a türkmenisztáni konzulátus között eddig jó volt a viszony, de most elkezdett izélni, akkor, a, akkor mondjuk a egy egybe jönnek, hogy nem, hogy ha hogyha haverkodnánk. Tehát, hogy ilyesmiket én tökre képzelni. Szerűen. Meg nyilván az is egy olyan dolog, hogy oké, okay, akkor most melyik rendszerünkben bízhatunk meg? És akkor az egészet ki kell takarítani, utána kell nézni, benne hagytak-e valami olyan kódot, most már föltölthetjük oda a szenzitív adatainkat, hogy teljesen új rendszer kell. Hát, ilyen Oké, okay. mi a jövő? Tehát mit gondolsz, mi, mi az, ami, ami mindig biztonságos lesz, és mindig azt tudod mondani, hogy na, ehhez biztos nem juthat hozzá senkire. Egyébként lesz valaha ilyen. Tehát, ami a fejedben van. Hát ez nem ez lehet, az... hogy majd azt is. Elon Musk be, becsippeli az olyadat, és akkor azt is tudni fogja, ami a, ami a fejedben van. Nem tudom. Ö... Tehát ugye minden kornak meg volt az a maga veszély. Hát én emlékez, van, van nyugaton, van nyugaton, és volt már bank, de hát már hányszor őket. <gül> Tehát, hogy így, a kocsi rablások. Postakocsi rablások meg hasonló. Tehát, ja. hogy ez így, igen, ez azért elég erős dolog. És az a baj, hogy most így sajnálkozunk meg így, hú, basszus, ez egy tök jó nem dolog. De gondoltál -e, tényleg, aki milliárdokat költ egy dologra, és azt így, uh -huh ki verne az ideg, tehát hogy borzalmas. Uh -huh. És, és, mi, és mi, ez a cikkben volt, amit olvastál, hogy ez kínai vagy orosz lehet. -e? Miért mindig ők? Miért mindig ők? Hát ők foglalkoznak ezzel. Meg ők az ellenlábasai amerikának, tehát hogy ki? Brazília. Jó, hát mondjuk ez igaz. Igen, tehát hogy neki a gazdaságilag, meg, meg diplomáciai szempontból valahogy föl um, lehet használni ezeket az információkat. Ellenük. Tehát nyilván nekik, nekik fontos az, hogy ez így legyen, hogy, hogy ezeket az információkat megszerezzék, Illetve én úgy olvastam, hogy nem vagy-vagy, hanem hogy az egyik helyre ezek mentek be, a másik az azt érdekelte, tehát, hogy így. Ja, hát így szegregálták a témát. Tehát... Ja, ki, mi, ki mivel volt elfoglalva? Egyébként valószínűleg ez olyan dolog, hogy ha valami ilyen hiba van a rendszerbe, akkor az összes ellenállás Amerikának az ki tudja szúrni valamilyen. Ami ö, nekik megfigyeléseken kell. keresztül. Aha. Ez tök, Nem mondom, hogy jó. <gül> <tök> jó. De, <gül> amúl... igen, de. És akkor ezt gondol, hogy zajlik? Tehát, hogy ott ül a, nem is mondom, hogy hackeljük, hogy mitből el, megnézem ezt a ezt a Solar Wind 1, 2, 3-at beírja, bedobja, és akkor így ez a... Ez most így, hogy hívom Putin-t, vagy, vagy mi? Hogy... Igen, így Gyűl, így forgatja a tollat az ujjai között, hogy izé, hogy... Mm, izé ugye hackálni kéne valamit, már itt szenvedtem egy csomót a belügyminisztériumnak a rendszereivel, itt van ez a Solar Wind, hogy a franzatúl ebbe belép, és tudod, hogy elkezded írogatni, hogy jelszó, so. X is denied, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Excess denied. Solarwind 123. Excess denied. Solarwind három. Excess granted. Úgy... <gül> és akkor hirtelen kerestél több millió dollárt, mert ezeket annyiért látnám. Hi, a... Igen, és akkor benni, a felettesed, is agyon lő. Mert nem tudhat tényleg... róla, hogy mi van a rendszerben. Azt csak ők tudhatják, neked csak fel kellett törni. Hát ez óra. Tehát tényleg, tehát hogyha... Ha valamit titokban akarsz tartani, azt tényleg csak úgy tudod, hogy a fejedben van. De abból is most már tényleg, hogy mondtad, kiszedik a fejedből. Ja. Simán elképzelhető. Hát érdekes, nem tudom. Szar úgy. Szar. Ne bízzatok amerikai sem. De hát ezek szerint az oroszokra, meg a kínaiakra se lenne. Rájuk a franciákra. A franciákra. Te nagyon-nagyon ilyen francia... Mert... Nem tudom, benned van egy ilyen francia dolog, mert mindig a franciákat hozott föl, a csidákat, mert mit tudom én. Uh, lehet, hogy vala... Tudom, hogy én benned működik egy jó nagy adag. Frankvér. Frankvér? Ne egyébként germánvér van bennem. És ezt te hogy derítetted ki? Úgy, a gyakran... hogy a gyakran... ja, várja, volt. Az, az, ja, Azt hittem, hogy gyakran kiállsz is így az ablakba, és ilyen... Hogy derítettem? Német csatakiáltásokat üvöltesz ki Soktam, Szoktam, egyébként német csatakiáltásokat kiüvölteni neked. Jó, hát ki tudja, érted? Vagy nagyon ja. szereted a üzét, a káposztát. Nem, nem, inkább az internacionálit szoktam dugatni ja. egész reggel, amikor felébredek. Arra kelek. Attól megvan az energiám. Mondottál, vagy én? Menj, jé, mondjad. Esély nekem, mi történt még a múlt héten, amiről nem tudok. Most ez nem történés, hanem tudod, hogy általában nekem a vannak ezek a fürdők a ds ah, igen, ez sokaknak van ez a shower, shower tart, De ilyen. nem, ez nem shower, hanem bath tehát, tehát ez, ez nagyon le tud lazítani kis fürdőket, uh -huh. minden, és uh -huh. akkor általában így jönnek ilyen gondolatok, és a Murphy törvényéről gondolkoztam igen. egy kicsit, hogy általában minden embernek megvannak az ő Murphy-ei, amik általában úgy mindig betalálják. Nyugodtan írjátok meg közben ti is, hogy mi az a, a mörfi, ami mindig betalált titeket. Uh -huh. És hogy ö, azon gondolkoztam, és utána ezt majd gondolt, hogy így van-e, vagy nem, de maga a mörfi, az egy rossz tapasztalásunk, amikor éppen sietünk, és semmi más. Igen. Tehát, hogy a, ez mondok egy nagyon jó példát. Uh -huh. ö, mész a munkába, Igen. rendesen időbe vagy, Tudod, hogy oda fogsz szélni, semmi probléma, kiáll egy traktor, vagy egy akármi, aztán vél is elmegy, de ott állt el egy-két percet, mész tovább, gondolom, mert azért miért föl magam uh -huh. reggel. Viszont, ha sietsz, Aha. és azon az egy percen múlik minden, akkor az már azt fog mondani, hogy ez hihetetlen. Murphy törvény. Hogy ez Murphy, meg mit tudom én, tehát, hogy ez a kettő, és a másik, meg ezek ugye ez a negatív élményeink valamivel kapcsolódik. A Murphy törvény az Mindenki tudja, hogy arról szól, hogy ami elromli, elromol, hát az el is igen. És, De nagyon sok ilyen mörfi van neked, vannak ilyen állandóan beleütközöl mörfigbe. Tehát ami nem... hát a legalapvetőbb Murphy törvénye szerintem, ami ilyen univerzumos igazság, az az, hogy mindig az a sáv megy gyorsabban, amelyikben nem állsz a kocsival. Tehát ez, ez így működik. Ja, értem, igen. Ez, ez az alap. Nekem az állandó mörfim az, kettő van, Igen. nem, több is van, csak ami most hétlen eszembe jutott. Az egyik az, hogy a, amelyik sorban állok, biztos az a leglassabb. Hát az ugyanez. A Igen. bevásárlásnál, Aha. tehát hogy mindig az van, hogy kevés ember van, odafutok, mondom én voltam a legkirályabb, és akkor Igen. az, hogy jaj, de hát én nem hoztam pénztárcát, vagy bankkártyát, és akkor a nagymama a előveszi a, a, a német márkát, igen, a másik ilyen mörkül, az nem tudom miért történik meg velem, a GPS. Tehát, uh -huh. hogy a GPS, hogyha éppen sietek valam, akkor mindig összeomlik. Uh -huh. És akkor a, a, az szokott történni, hogy én a vészt használom, én a, valahogy abban... Vazét? Vaze. Vaze. Vaze. Vaz -e, az, az tűnt elég a legjobbnak, de van, hogy az is egy kicsit összeomlik. És akkor van az, és ezt majd nagyon szeretnélek kérni titeket, tényleg, vagy téged, ha tudsz erre válaszolni, ha. akkor bekapcsolom a Google-t, Beír a Google térkép, beírom a célt, és ilyet mond nekem, Paszki, hogy haladjon délkelet felé. Nálatok már volt ez? <gül> Micsoda. Haladj délkelet. Igen, nekem erre tanúm is van, hogy ezt szokta mondani, és, és ott ülök a kocsi. Léktéves, ahogy... kap elő erre az iránytűd. És miért használja a Google, hogy haladjál délkelet felé? De tényleg, tehát hogy azt tudom, merre vagyok arccal. Ideges vagyok, sietek, és haladjál, Dél, látod? Volt bizony. Volt bizony. Tehát, hogy ezt a Google hogy gondolja? Tehát, hogy tényleg? Lehet, hogy nincsen kapcsolatod a szatelitekkel, ezért azt mondja, hogy... Este ráadásul. Ugye? Este? De este haladjál Dél-Kelet felé, na úgy mondd meg, hogy merre van dél -kelet? Jó, lehet, hogy ott kiszállok a kocsiból, mert akkor azt mondta a Google, hogy arra menjek, uh -huh. hogy én kiszállok a forgalomba a kocsiból, és megnézem, hogy mazzá, hol van nyugod, hol Nem van. tudom, melyik ilyen Jaguar, vagy Bentley, vagy, vagy valami ilyesmiben volt. Emlékszem, hogy egy nagyon csúcs, szuper luxus autó, és a, a dashboardba okay. volt egy, egy iránytű. Hát gondolom arra apelál a rendszer, hogy ilyen kocsival jelsz. Vagy ott ül be egész és akkor ebből mondja, hogy arra van. <gül> Igen, a szex tánysalmány. tényleg. Szihetetlen. Hogy... De nappal se jobb, tényleg. De, de egy olyan programnál, mint például Google, ami azért tudjuk, hogy nem uh -huh. egy kezdetleges dolog, azért csak számítanék valami helyesebb út irányításra, mint hogy azt mondjuk... elő hogy... egy foharat, bele egy dugót, a dugóba bele egy izét, egy tűt, igen. És akkor iránytű. Ezt én nem ismertem, és ott És itt a kocsiban nem ér semmilyen mágneses hatás. Lehet, hogy ki kell szállod a kocsiból. Lehet, hogy nem áll. Na mindegy. Tettő ablakos kell, és akkor kinyújtod. Valaki dolgozik a Google nélkci, mondjad el nekem, hogy az mit jelent, hogy karadjak Dél-Kelet felé. Köszönöm. És hogy ez miért van benne? Még mindig. Ez egy jó kérdés. Na mindegy. Van még ilyen. van még ilyen. Ilyen idiótaság. Nem, nem, nem, hanem most még egy kicsit a murphy, ja, a murphy, még, még egy kicsit a murphy maradva. Fú! Amikor van Murphy-törvény, éppen akkor, amikor ö, ott vagyok, tehát hogy a helyzetben akkor minden tud Murphy-törvény. De én nem ült be, most így hirtelen Murphy-törvénye. Hogy... Én nagyon-nagyon ritkán megyek tömegközlekedve, de biztosok benne, hogy én felszállok egy tömegközlekedési mm. eszközre, biztos, hogy akkor ott van ellenőre. Aha. Tehát ez is, ezért már inkább lesétálom, de mindig akkor van. A másik ilyen, hogyha lejár nem a... Nem kell blitzelni, Máté. Hát nem blit, Szóval, amikor... <gül> <gül> de jó, hát ilyen, ez most körülbelül havi, mi havi? Fél évent egyszer, hogyha tömegközlekedek, akkor... Hát mondom mondom, akkor felszállok egy, meg, egy megállóra. ugye, Pert, annyi, annyi, az a... annyi az adomból, hat férjem már bele, ér, tehát, hogy egyet megyek. De biztos, hogy ott van az ellenőr a másik. Ilyen. Egyébként is annyiszor veszély jegyet, amikor csak rövid utat mész, tehát hogy kihasználod. Tehát mehetnél vele 23 megállót, de csak kettőt mentél el. Tehát az a, az a maradék 20, az még úgy hiányzik. Tehát az, az a az, az te jogod. Igen. Tehát, hogy. Ennyi férjem már bele de a másik, azért volt időszak, amikor viszont nagyon sokat tömegközlekedtem, akkor meg az volt, hogy megvettem a bérletet. Soha senki. És olyan büszke voltam magam. Uh -huh. mert, tudod, úgy így mutogattam, mit szálltam fel a buszra, így mindenkinek az uh -huh. arcába mutattam, hogy itt a bérletem. Aztán egyszer volt az, hogy tök nyugat voltam, és akkor kérik a bérletemet. És akkor uh -huh. odaadom, hát ez egy napja lejárt. Tehát, uh -huh. hogy ez is... Ez mindig így szokott lenni. Nekem a tömegközlekedés az ilyen. Nagyon dúb. Én is. Amikor, amikor még úgy jártam be dolgozni, és meg is vettem a, a bérletet, akkor olyan büszkén adtam oda izének, hogy izény, kis csávó, figyelj nekem, ide bérletem van. Tehát hogy... <gül> váltott helyem van. És azért mondom, hogy ez a, a Murphy törvények szerintem ilyen tanítók neked, uh -huh. mert ha ezeket viszont elkezded figyelni, mik a, a mörfiéd, és erre elkezdesz figyelni, akkor viszont ezeket ki tudod így küszöbölni. Például nekem az, hogy odafigyelek arra, hogy ha egy megállót, is megyek, vegyek uh -huh. jegyet, valamint, hogy mindig figyelni kell a bérletnek. És hogy nem, nem sok dolog ezt az ez órákba uh -huh. telik, vagy valamit, tehát semmit ránéz, de jó, még ma jó, úgy szállok fel a buszra. Uh -huh. És akkor egyből ezek a mörfi törvényeik, ezek így valahogy el fognak uh -huh. kerülni. A mindegy érdekes. De <kül> már hogy arra jutottam, hogy tényleg ezek a negatív tapasztalataid, ö, amiket a mert minden élet más, mert minden ember máshogy csinálja a dolgot, és a te mörféd azok, amire az élet meg akart tanítani, hogy erre figyelj oda. Uh -huh. Látom, ebben teljesen beleegyeztél. Teljesen, de azon hogy ez nem tudok vitatkozni. Csak nem is. Nem semmi a semmi olyan mörfi törvény, amivel most nagyon rá tudnék kontrázni. Mert a, a lámpa akkor romlik el, amikor este van az... Ha mikor? Napa? nem is látszik. Igen, Napon nem használod. Igen. Nem, hát tényleg általában, amikor, amikor nagyon fontos valami, és hogy mú, ez most meg kell legyen, és akkor történik, akkor szoktad azt mondani, hogy a Murphy, meg mit tudom én. Bár én nem szoktam én magamnak mondani, hanem így, hogy Murphy, hanem uh -huh. hogy pont most. Én minimum. Pont. Igen. Uh -huh. Én nem, csak ugye azt, hogy hát persze, hogy most. Tehát tényleg akkor sietek, és akkor lelép egy nagymama a, a, a járdára, és tudod, hogy a busz után meg onnatozni, uh -huh. hogy tudnak rohanni, és akkor ő így gyök kettőből, és így. Imád. <SZ> egyébként nemrég volt egy ilyen mörfim, hogy általában nem sietek el itthonról el, mert hagyok magamnak időt mindenre. Az az egy tipikus férfi dolog, mert nem vagy nő. Tehát a nő az is azt mondja, hogy hagyok időt <SZ> mér, Csak hogy egy nőnek általában azt mondja, hogy jó, hagyok egy órát, akkor előbb elkezdek készülni. Csak azt elfelejt, hogy amúgy három óra a készülési, készülési idő. És <SZ> nem ismerem ezt, nem ismerem ezt sem. abszolút. Ugye? <tos> Szóval nyilván általában hagyok magamnak időt. Hagyok magamnak időt, és most volt ugye maszkos, maszkos időkben, hogy, hogy elindultam ki a, a kapun, már zártam be magam mögött, és veszem föl a maszkot. És mikor szakad el a maszknak a kis gumia, ha nem akkor az egy alkalomkor, amikor 5 perc múlva a, hát a vonatnál kell lennem, mert későn indultam direkt. Úgyhogy ez nagyon tetszett. Ez zseniális van. Igen. igen. Igen. Ez is olyan. Nem hiszem, hogy hallottátok, de amúgy ez Amikor fél órán keresztül keresem a maszkot, ami kintmaradt a pocsiba. Hát meg igen, ez, ez most így pedig azért már igazán hozzászóklattunk volna. Én pont azon gondolkodtam amúgy, hogy én már... Nem most nélkül a... mesztelennek érzem. Mi a, nem tudom, ezt ti nem tudjátok, de mi itt az Atival még itt, amikor elkezdtük a pirítós, már 10, 11 adással ezelőtt, akkor azért megbeszéltük, hogy ezt a témát megpróbáljuk elég erősen elkerülni. Mert hogy ja, mindig igen. erről szól minden. És az Persze ]nek... minden héten lehetne beszélni róla, hogy éppen mi van De a... mi ezt tudatosan próbáljuk azért elkerülni. A koróval hogy ő nem mindig erről szóljon minden, meg egy kicsit, hogy ne ezen a vonalon mozogjunk. De azért pont ezen elgondolkodtam, hogy azért ez a nyolc órára már nagyon durván beálltam. Tehát, hogy nekem a... nem is nézem az órát. Tehát, Aha. hogy én már hét előtt otthon vagyok, és akkor tudom, hogy eszem ágában sincs kimenni. Tehát, hogy így... És milyen durva lesz, amikor már nem. És hogy így a... ja. eszembe nem jutna elmenni. Jó, néha eszembe jut, hogy de jó lenne elmenni egy uh -huh. étterembe, egy moziba, de nem természetes. És uh -huh. akkor az lesz, hogy jó, mindenki mehet mindenhova, akkor meg az lesz, hogy otthon fog ülni, és semmi nem fog eszembe jutni, mert annyira természetes az hogy, hogy nem csinálok semmit. Aha. Hát Vagy igen... a másik véglet lehet, hogy túltolod. Ja. Hogy ja. ú, most már lehet, akkor, akkor menjünk bunch jumping olni a kocsma tetejére. És akkor fog két napig tartani a fizetésem. <laughs> mert mind, mindent eldövöm. De tényleg, tehát, ez egy ilyen... Meg az a másik, hogy oké, el lehet nenni majd nyáron bulizni. És ah. az lesz, hogy, hogy én már tízkor így lesz, hogy <gül> két Red bull azonnal. Ja igen, már 8 um, óra van, ilyenkor már fel a pizsi, lövöm fel a saját pizsimet. Tehát, Tehát hogy ez nagyon, nagyon érdekes, hogy az emberi szervezet ah. mennyi mindenhez így hozzá tud szokni és természetesen Csak a szervezet, hanem szihésen is így, így rá, rászoktatod Szeljén. magadat az új ilyen lupokra. Teljes mértékben. Tehát hogy az a kellemetlen, hogy amikor a hétvégén elmegyünk valahova barátokhoz, vagy ilyesmi, mm -hmm. akkor állandóan az, hogy mennyi az idő, mennyi az idő. Tehát, hogy ez... Lelőnek már az utcán. És nem is amúgy, nem is tudom, hogy ennek mi értelme van, mert... Hát a nagy, nagy többségre van szükség, Pontosan, hatása, pontosan ahogy... amúgy, és... Aki olyan hülye, annak kell, hogy rá legyen szó, hogy ne vászkáljál meg. Mert... Egyébként meg egymás szájába köpnének, mert olyan nyupa mindig. Hát, ja. De Murphy törvénye, hogy amikor viszont kimész, biztos, hogy te a rendőr. Igen. Igen. <gül> De csak akkor, amikor késésben vagy. Tehát, hogy Így van. nyilván soha nem fogsz rendőrrel találkozni, amikor, amikor betartod a, a szabályokat. Na mindegy, azért most azért ugye tavaly nyáron is az volt, hogy akkor mindenki merre uh -huh. minden kinyitott, azért az, most azért nagyon várom, hogy ez újra megtörténjen. és. Ja. De már most, már, már most szökik fel a, a igen, betegedés, úgyhogy jók vagyunk. De, végül. és tartjuk magunkat, úgyhogy erről ennyit, ne is beszéljük Jö. erről többen. Ne, ne erről tessük ezt a témát. Valóban minket most az Xbox ment meg amúgy nagyon, tehát, hogy így... Ja, otthon az Xbox, igen, az így tartja, igen Tehát, hogy így az a helyzet, hogy már a az összes sorozatot meg láttad már unod az összes részt, már uh -huh. mindent láttál, és akkor most egy kicsit úgy, úgy, úgy, úgy új dolgot kellett kitalálni. Uh -huh. Úgyhogy most a, az Xbox, ami... Mit mi, játszottok? Hú, te! van az a rókás. Superlakitél? Szu nem, az a. Ilyen Róka Bandita, Róka Bandita, vagy mi az Isten? Róka Bandita. Igen. Itt biztos, hogy tudjátok, hogy melyik az a rókás. Róka nagyon a híre. De nagyon híres játék volt. Crash Bandicoot? Az. Róka Bandita, de a Cres Crash... Bandicoot, az nem Róka. Akkor mi? A Bendikút, az mi az? Várjál, nekem süt a de azt tudom, hogy nem az. Akkor bálna, nem a nem? Igen. De milyen jó, hogy már a feleséget tudja. Bandicoot. Az ilyen pocogszerűség. Mosómedve. De barna. Sőt, vörös. Vörös, mosómedve. Bendikút magyarul. Bandikút. <síns> Hallod? Ez, ez, ez egy olyan jó ez egy olyan jó fordítás. Bandicoot magyarul bandikút. Wow. De Indiai az... erszényes borz. Indiai jó? erszényes borz. Róka. Indiai róka. Erszényes borz. <gül> Én meg voltam győződve, hogy az róka. Meg. Na szóval igen, azzal. Ha valami borz. Azzal Világ Világdődben nem össze hogy ez nem róka. Mindegy. Meg Tomb Raider, meg FIFA, mm -hmm. meg mindig, ami, ami... Ami éppen aktuális. Ami éppen aktuális. Most éppen igen, az Xbox, ra vagyunk ráfüggve. Aha. Aztán most a, a be kell szereznem hozzá kinek tet, és akkor oh. még, még, még otthon még mozogni is tudunk. Tudom, hogy ez nem mai technika, de nem, ez, ezt tudtam most elővenni. Aha. És mit, mit mozogtok? Vannak ilyen sportos játékok. Ilyen fitness? Igen. nem, hanem hogy ilyen rudugrás, meg futás, meg mindenfélét lehet csinálni. És akkor van egy ilyen kis ö, olimpia, uh -huh. olimpiai játék, meg van Harry Potter Kinect. van És akkor így aloha móra, meg tudsz, hogy mindent, és akkor így követi a kezedet. Ez a crossjáték? És... Hát figyelj. Harry Potter Kinect. Játszottál vele? Csak tudok róla. Ja tudok, hallottad valahol. <laughs> Tegyük igazadva lehet, hogy nekem is tetszene, hogyha ha haja valamit. Meg letöltöttem, amivel én nem fogok, az biztos, de van ez a jazz dance. Nem szó, fog táncolni. Tánconok. Hát ez a legjobb. De pont múlt héten beszéltük, hogy én a diszkóba se táncolok, tehát, hogy... De, jó, de hát ott van. otthon is, meg pláne. <gül> Csak a szórakozásban, megnézzük, ja. hogy milyen lenne. Nem, nem. Olyan a mozgásom, mint hogy a 3, -3 Pionok, tehát nem. <gül> Még olajozás nélkül is. Tehát, hogy nem. Igen. Semmi. Hát én... Ti tudjátok, hogy mit játszom itt. Mert mindig Star Wars kinek az emberiség elleni bűncselek. Még nem próbáltam ez Mitől lehet olyan rossz? Van benne a Star Wars-os dance ahol Star Wars-os zenékre táncol Han meg a bukik, meg a a rohamosztagoskat, meg vannak benne nagyon-nagyon jó játékok, ami igazából semmi, mert ilyen rancornal kell lezúzni egy várost, és csak annyi, hogy így ja, ezt értem. csinálod, és a játék valamit csinál. Érdekes. Nagyon-nagyon. Hát nem tudom, játék. azért ezek a konzolokra, azért még mai napig ezek a. azért nem a FIFA tök jól működik. Jó, ja. Teljesen. Meséljek valami érdekeset? Na, arra várom mindannyian. Tegnap előtt UFO észlelés volt. Nekünk nem lesz úgy egy adás, hogy ne lejönnének szóba a földönkívüli <gül> ufók? Nem lehet, nem lehet. Ö, Amerikában valami... vol volt, -e máshol? Mert, mert ugye az lehetetlen, hogy Csehország, Lengyelország, ja, ja. Izland, vagy... Miért nem Afrikába? Vagy érted? De miért mindig Amerikába? Hát ott van az élet. Ja, mégis az UFO-k is nyugatra mennek. Tehát, hogy így... Ja. Na mindegy. Szóval UFO-t látott a nem tudom, hogy milyen Airlines-nak a, a pilótája, és úgy mondta be a rádióba, hogy hát nem akarom mondani, de hát az UFO-nak tűnt. Szürke, ilyen... Csészeaj. Repdesett ott. Én addig nem hiszem el ezeket a dolgot, hogy mindig Csészealj mindig, tehát akkor most már valamit találnak, mint nem tudom Hát De ez milyen jó taktika, hogy nem az... üszik el az emberek, és ezért csak a csészealj a dizájnja repkednek. Ez az. Tehát, hogy szerinted tényleg a földön kívül, repülő jutnának el ide. Tehát, hogy ott már olyan technika kell hozzá, hogy ideig eljussanak, ami már nem egy csésze. Honnan tudod, hogy, hogy a alja, az nem egy olyan tökéletes forma, amivel lehet a térben utazni. Hát azért, mert ott kívül. egy tányér dobd ki. Tehát, hogy... A, oké, jó, de abban nincsen, mit tudom én, milyen kvantum időugró, hurok, anyám kínja motor. Ja, de hát, hogy lehet, hogy a csésze az pont olyan, olyan jó formájú, hogy könnyű a, a teret körülötte én manipulálni. Én azt, azt már elhinném, hogyha egy hogy azt mondaná a pilóta, hogy nem tudom, látad a Star trek de ez a Borg Na azt látta. Na azt már elhiszem, de csésza, vagy. A, bork, a borkockának <gül> Igen, egy borkockának úgy itt a ház fölött lebegni, hogy Hát 2021. Hmm. Nem, tudom, nem tudtam, hogy mivel így, fog meglepni. Pont ez a lényeg, hogy úgy érzem, hogy ebbe az a UFO sztoriba így már megúrok, megugrottuk a határokat, amit el tudunk Aha. képzelni. És amíg ezt nem látom hogy felülíródna, addig nem visszam el. Egyébként tudod, mire gondoltam? Hogy most ez a sok ufós téma van, és, és megint UFO-t de, de De várj, emlékszel meg a fogadásomra, amit mondtam. Hogy, hogy júniusig kell. Júniusig, júniusig fogadtam meg hogy ö, valamilyen bizonyíték, és már tényleg lesz valami Na. nagyon nagy dolog. Ha meg elveszítem, akkor már örökkel pizsamában kell itt ülnöm majd. Szóval az, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy most készítik elő így a, a leleplezést, és ezért van ekkor a mozgolódás körülött. Szerintem az emberek unatkoznak, mert nem mennek moziba. De jó, de mondani, a, rep, a, Z, a repülőn a repülőn ülőcsávó, és aki úgy mondja be a, a, a repülési kontrollnak, hogy hát. Ö, nem akarom mondani, de ez a tűnt. De tényleg, most volt, pár napokban a hír, olvastam, amúgy ez egy nagyon jó dolog, hogy Brazília azt csinált, hogy felövetett egy külön műholdat, mi, ami figyeli az őserdőket, hogy hogy, hogyha valahol tűz van, vagy valahol hmm. írtás, vagy ilyesmi, ami illegális, az minél hamarabb rajta tudják kapni a dolgot, meg a, ez egy nagyon jó dolog, tök szupi de És akkor ilyen dolgaink vannak már, hogy tényleg a műholdak vesznek körül, teljesen mindent látnak fentről, és akkor tényleg akkor az ufokit repkednek. Hát Há, miért ne? Van, hogy kikapcsolják a, van egy ilyen gomb nekik, hogy emberi műhold kilövő, és kinyomják, és akkor így semmi nem veszi őket észre, csak a pilóta. Persze, van a pilóta, tehát ezek nagyon gyorsak, tehát hogy, a, hogy veszed észre a műholdképpen a, a lufot ami gyung, így megy. Ez már uh, YouTube-on jött neked egy kérdés, igen. erre te fogsz tudni válaszolni. Addig, uh, hát igen, tehát, hogy így mondom, ezeket a, kereket, uh -huh. a kereteket nem ugrottuk meg. Tehát akkor legyen az, hogy azt mondja, hogy uh, valami találjon ki, valami tök új járművet, uh -huh. meg valami tök új jelenséget. Tehát, hogy akkor mit tudom én, akkor mutatok egy izét, egy piszjelet, uh -huh. vagy valami. Tehát, hogy így, nem tudom, vagy lehet, hogy én mondjak most ezzel kapcsolatban negatív, mert mostanában rengeteg az ilyen. Uh -huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok. Mondom, szerintem mozgolódnak, készülődnek a leleplezésre, viszont ezzel kapcsolatban egy fürdőzés közben jutott nekem is az eszemre, eszembe, hogy... Ugye a fürdés mennyire jó egy gondolat. Mert a véredet. Gyorsabban fölviszi a vérnyomásodat egy kicsit, a meleg, és ezért az agyadba is jobban folyik a vér, és ezért jönnek a hülye ötletek. Hogy, hogy mindig, amikor itt beszélgetünk az ufokról, ugye vagy az van, hogy úristen jönnek és leigáznak minket, és szétlőnek, és fölrobbantanak, és mit tudom én, vagy pedig az, hogy hát akkor fejek lesznek, és hozzák itt a technikát, a technikát és, és minden fasza lesz. De mi van, hogyha a valójában az ufók az ilyen kőkapitalista ilyen állatok, és úgy jönnek ide, hogy ügy mindenkinek, nem igázunk lesz semmit, de most ott a rabszolgásánk. Abszolút, és akkor bevezetik az ő vallásaikat, az ő kormányaikat, és akkor jönnek. Új pénz a... nem lesz. Még rosszabban váltják majd a forintok. És akkor hogy nem abból lesz botrány, hogy a valamelyik kormánytag elrepült a maldív szigetekre és ott ö, hölgyekkel vette magát körül, hanem a, a teljútrendszer harmadik bolygójára mentek a, az UFO politikusok, és ott milyen nehéz lesz az újságíróknak eljutni a tejut másik rendszeréből, hogy ott fotózzanak. kapták a, a, a Zsurgulág intergalaktikus ö, aszteroida bányászó cégnek a jaktján. Aizét, az űrpolitikust. Ugye ez szegény borka is bukott le volna, mert a... Köszönjük szépen, nagyfiú! Köszönjük szépen a első fokozatú szavot! Köszönjük szépen. Tehát, hogy mennyire jó lett volna ez a borkainak is, ugye? Ja. Tehát eltugrik a ikkába az, az endorra. olyan nincs. Vagy van, csak... Lehet, hogy van. Honnan tudjuk, hogy nincs? De gondolj bele, hogy mennyi csillag van a földön, akkor az egyiket csak elnevezhetjük nevezhetjük A földön? Nem, a földön. Ott Azt te... mondtad, hogy mennyi csillag van a földön? Hát, az univerzum. <laughs> Nyilván, igen. igen. Tehát, hogy az egyik legyen mándor. Figyelj, a nagyszámok törvénye szerint lennie kell Ugye? egy Baszsus, hát egy olyan bolygónak, mint az Endor, és akkor már hívhatnánk Endornak is a helyet, Ez az. hogy... azt hát gondold bele, hogy mint a Földön is mennyi utca ugyanúgy van a neve. meg Aranyjáros <síns> <sádor. síns> Ja. Amint nincs baj, csak értem. Ez ilyen tipik. Jó, de most érted, most milyen neveket adjanak neki, tehát, hogy... Jó, ezem, hogy jó, jó, mint hogyha azt adnánk nevén, hogy paprikás krumpli. Azért azt adnám, hallod, de mennyire laknék a paprikás kumpú utcában? Ne viccel! Halla... Hortobágyi. De tudod, hogy vannak van ilyen? Hortobágyi palacinta köz tíz. <gül> Ezt adnám. De most érted, most mi, hogy nevezik-e virág? Igen. Millió nevek. Ilyen, ilyen virágnevek, költőnevek. Meg ilyen régi politikusok. Mondjuk ne. az most már egyben inkább. Igen, kimenőben ki, ki, ki vannak már azok. De tökre adnám, ha lennének ilyen Hallod? Mekkora fasza lenne? Mit tudom én? Hát ez az, meg ilyen lakótelepek és én, győr... én győrben, ahol felnőttem, azt Kumbélának hívták, a legnagyobb Ezért koncs. bírtam a izét a Harry Potterben az ilyen neveket, Zsebköz. Ja. Yeah. Meg ilyenek. Kora jó. Nem Zsebköz. ilyen izé. Ah, mit tudom én, milyen Mihály. Meg Közköz. Közköz. -köz. Köz -köz. Aha. Vagy ilyen, ilyen nagyon leírót, hogy ilyen Szar az út köz. Hepehupa. Hepehupa utca. <gül> Mi az a kátyú, kátyú. Kátyú út. Kátyú körút, Kátyú, út. kátyú út. Hát az már túl <gül> őszint. Hát az új. <gül> már az Endorra járnak. Ja. De, de a paprikás krumpli utca. Abszolút. Tényleg. Az tíz perc. Tehát mindjárt indítok is itt egy petíciót, hogy átnevezzük paprikás krumpliről. Abszolút. Abszolút. Abszolút, igen. Nászút. Pontosan Nászút. Óóóó. Oh, oh. Azért annak örülök, hogy, hogy olyan van, hogy amerikai út, meg Aha. mexikói út. Már hányszor volt olyan, hogy a csajnak mondtam, hogy na, el akarsz menni egy amerikai útra, ha, elvisz le. Ja, ja. Aztán csak ott Pesten kellett. Na jó, ez nem volt vicc. Nem, ez, meg, meg ezt mondtuk. Tehát ezt nem mondtad a múltkor is, igen. hágó a mexikói -hágó. -hágó. Nem szeretnék a macska hágó lakni. Nászút ami Sok... szép forrásokkal teli erdőbe vezetne. Oh. A Nászút. Igen. Gyalogút. Na jó, ne, ez, ez már van. De az ilyen ka a kaja az úgy adja. <gül> és akkor várja is akkor lenne egy Töltött ilyen... Töltött paprika. Lenne egy ilyen, mint New Yorkba így lenne nálunk. is ilyen török. Utca. Ilyen török, mint a, van ott a kínai... Kínai negyed. Kínai negyed, negyed uh -huh. meg minden, és akkor ott meg szecsuáni csirke utca. Ilyen pekingi kacsa köz. <gül> ja. A törököknél meg minden ilyen kebab út, kebab yeah, út. Yeah. Erre tudsz válaszolni? Mitcsin? Ja, a PS5. A pések szózivra. Te újonnan fognak jönni PC-re a PS játékok. Mindig 5-10 évvel később, mint hogy megjelent. De csak azért, mert így megéri nekik de bárjál akkor egy PS5-öt, most elkeztek reklámozni, arra kezdtem el figyelni, Igen. ez azt jelenti, hogy most, most már, egy, már van készletük valami egy kicsit utolérte magát, tehát már merne, mernek reklámozni, már pont reklám. eszembe jutott, hogy bejött egy reklám, a PS5-nek az új reklám, és eszembe is jutott, hogy erről uh -huh. majd biztos, hogy fogsz mondani valamit, hogy, hogy akkor ezek szerint most már tudják adni. Ugye <gül> de azért a PS5-öt karácsonykor... November végén jelent meg. November végén jelent meg, most van március. március most már. és most És kezd, most kezdték el reklámozni, mert most már lehet, hogy úgy van, hogy az minden ötödiknek most már tudunk adni egyet. Jó, figyelj, tehát sokkal jobb a helyzet, mint a PC fronton, ahol szeptemberbe kijött kártyákat, a mai napig nem lehet kapni, és hogyha lehet kapni, akkor meg 8 áron. Úgyhogy a, a konzoloknak a helyzete az még istenes. Ekkor, de ugye volt egy videód is erről, Igen. hogy miért nem Igen. jönnek ki a Videókártyák, ha uh -huh. megjön, akkor miért kerül annyiba? De azt gondolom, ez a, ez a tendencia, vagy erre a dologra nincs megoldás. Tehát ez most már akkor úgy nézzük, hogy. Ja, hát ez a. Tehát hogy ez egy olyan probléma volt, ami koró nélkül is probléma lett volna, ezek a, az ilyen suplecsének, hogy, hogy nincsen elég, és lemaradtak fejlesztésben, de rárakódott pluszba ez be ez a helyzet, úgyhogy így. Hát, nagyságrendekkel rosszabb a helyzet, mint egyébként lett volna, és valószínűleg még évekig ez lesz. Szuper. Már emlékszem, amikor bejött ezek a PC dolgok, iszonyatosan Aha. drága volt. Aztán, egy kicsit mainstream lett, akkor egy kicsit úgy mm -hmm. normális ára lett. Most meg már megint az van, hogy úr Ez hogy baj, én... hogy, hogy tehát, hogy ha megveszel egy videókártyát, és folyamatosan ö, kriptovalutát szedsz vele, most, ethereum vagy vagy bármi ilyet, ami ami ehhez hasonló, az pénztermel. termel. Tehát, hogy eladnak valamit, ami pénzt termel. Általában ezek a dolgok emiatt felmennek, felmennek az ára. amíg ez nem, valahogy nem normalizálódik, addig mindig meg fogja érni, elkapkodni egy bizonyos rétegnek, akinek van arra pénze, hogy ne egyet nem hanem ötszázat. Hát meg egy erőre nagyon, csinál. nem is tudom, hogy mekkora szükség van rá, hisz látod, hogy ha kijön egy játék, az hmm. teljesen botrány, vagy ja. azt csinálják, mint a, a Blizzard, hogy nem adnak új játékot. Figyelj, ott az ész! Ott az ész! <gül> ha valakinek most van viszonylag újabb videokártyája, és nem bányászik vele ebbe a pillanatba, akkor azt rosszul csinálod. Ez gyakorlatilag egy passzív pénzforrás. Tehát hmm. kell a, a, a... De ez hogy áll össze? Ezt még magyarázzam, de mindenképpen nekem ez a videókártya bányászás. Úgy van, hogy a, van nekem, ha én ak akkor a nagy kriptó vagyok. Na mindegy, szóval hogy vannak, hogy a kriptovaluták, ugye ezek a blockchain alapulnak, és a blockchain ja. ö, úgy frissül, hogy bányásznak benne, és újabb ilyen blokkokat bányásznak ki. És amikor valaki kibányász egy blokkot, akkor abból a blokkból ö, kaphat ö, ilyen kriptovalutát, ami hozzá van kötve, és ö, Emiatt egyrésztről folyamatosan bányászni kell, hogy a tranzakciók, meg minden ilyen mi az működjön rajta, illetve ezáltal folyamatosan aki bányászik, annak van belőle egy bevétele, ami az ilyen kibányászott blokkok után megkapott. Aha. Lehet azt is, hogy te egyedül csinálod, és akkor amit kibányászol, az a tied, de ott ugye benne van a, a rizikó az, hogy ha, ha kibányászod és nem volt benne, akkor... Nyek, viszont belemehetsz egy poolba, ahol többen összerakjátok, amitek van, és akkor amikor egy, egyik, valaki, ki, tehát a, a, a pool kibányászott valamit, amiben volt, akkor a szét van, az hogy te is kapsz belőle egy nem. százalékot én is, meg ő is, meg ő is. Na mindegy. És az, hogyha most futtatod erre a, az életet, futtatod rajta ezeket a számításokat, amik a, ezeket a blokkoknak a kitermelését jelenti, az most gyakorlatilag pénzt csinál neked. De durva, legújabb hír, már az BS-ötted is bányásznak. Megértem őket egyébként. Abba is van, de, de már laptopokkal is bányásznak. De durva. Hát figyelj, ez a jövő. Hát reményk nem. Azért azt én mondtad én volna egy száz évvel ezelőtt, hogy megyek bányászok, és leveszel egy laptopot, és akkor. Igen. Bányászok. <gül> Igen, és a, a, arról beszélsz, hogy megyek a bányába, akkor egy ilyen egy ilyen lukat képzel a földön, és akkor mész be a kis ízéddel, ö, Na igen, tehát és akkor... A... Ehhez képest most szervertermek, és így, így le van rakva 850 ezer darab ez egy videókájtjegy egymás mellé, és mind zúg, és megy a bányászás. Meg emberek izéket húznak föl ö, Oroszországban, meg mit tudom, Iránban, meg ilyen helyeken. mond már gátat, energiatermelők gátat húznak föl, és abbot, azzal termelik az államot a kriptobányász farmjukhoz. Elképesztő. Hogy, hogy még jobban jöjjenek ki pénzbe. De hát. Olyan országok, ahol, ahol a Iránban van például ilyen, hogy ott a, a cégeknek az elektromos költségeit a, valahogy elengedi az állam és oda telepítenek egy csomó ilyen bányász farmot, mert gyakorlatilag ingyen van az áramod. Aha. És ott például ez elég nagy probléma, hogy nem bírja már el a rendszer. És ö, ilyen blackoutok -ok vannak. Elmegy az áram, mert, mert a bányászok túlpörgették. De durva. Úgyhogy ez mindig jó. Elképesztő. De hát látod, ez a jövő. Nem megy tönkre a végén, mert ezek úgy vannak megépítve, hogy... Ahogy, tehát a, az ideális az úgy van, hogyha alul voltolod a, a kártyádat, tehát kevesebb áramot rags bele, és ott van egy olyan, olyan pont ilyen aranyközépút középút, hogy, hogy még annyival kevesebb áramot raksz bele, hogy kisebb lesz a teljesítménye, de még mindig annyival több a teljesítménye. Tehát ott van egy ilyen arany középút, ami kiméli a kártyát watt per teljesítmény a legjobb, és akkor az úgy abszolút nem bántja. Ö, nyilván az otthoni kártyadnál ezzel egy picit vigyázni kell, hogy, hogy, hogy futtatod, de még úgy is, hogyha évekig futtatod bányászatra a kártyádat, akkor se lesz vele kifejezetten probléma, mert, mert azért ezek elég jól meg vannak építve. Van Na, Szerintem ezt elég, elég jól elmondta. Igyekeztem. Ja, Igaz voltál. Ja. Na. Srácok, lányok, mindenki. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, aztán J találkozunk jövő hét kedden Pirítósba. Így van. Vagy holnap streamelek valami játékockát, este rédelek, ma. A streamen? Is, azt is streamen. Jó, akkor majd én is benézek, nézzetek jó, be van. ti is, Atihoz. Legyen egy jó napotok, reméljük jól indult. Így van, és uh, lájkoljátok a Facebook oldalt. Megy a klipcsana most már. Megy a klipcsatorna is. Most már nem egyszerre rak ki 89 videót a bácsi, úgyhogy... Most lájkoljátok majd a Youtube-ra, és amíg kiterül, ki fog kerülni ez a mai adás. Ja, majd valamikor délutánra szerintem sikerül ezt összeraknom. Sok se... nagy segítséggel, nem hérszitek, hogy mennyire. Kicsoda? Hát, hogyha lájkolják a videót, ja, mert hogyha van rajta reakció. Na. Vigyázzatok magatokra. És várjátok ki is az Már itt vannak?